Egyébként válóság ebben a szűk térben, ez, ez még nekünk is egy kicsit A nekünk írták a dalt kiállítást, a magyar zeneházában kétszer nyitották meg. Igen, kétszer. Én mind a kettőn ott voltam. Engem fialajánosnak Jánosnak hívnak. A második megnyitón, ki tudja minek a hatására, Kijöttem Oroszlánbarlangomból és nagyon-nagyon hosszú idő után a telefonommal interjúkat készítettem. Mint tapasztalni fogják, az operatőri tevékenységem egészen pocsék. És az az igazság, hogy a riporteri énem sincs a csúcson, de ez van, nem sokkal az oroszlán barlang szájának elhagyása után ennyire voltam képes. Most ezekben a pillanatokban Bata Andrást láthatják és nem hallhatják a rendkívül pocsék hangminőség okán a Magyar Zeneháza vezetőjét, amint a nekünk írták a dalt kiállítás második megnyitóján beszél. Ebben a most látható összeállításban megszólalnak még Csák János miniszter, ő az első megnyitó mondott beszédet, köszönet az RTL-nek a kép és hanganyagért, valamint látható és hallható Jávorski Béla Szilárd kurátor, Kovács Kati, énekes, Frerejsz Károly, zenész és. Szikora Robert zenész. A Szörényi Leventével készült interjúhoz annyit szeretnék elmondani, hogy a Playboyban ban 2002. januárjában interjút készítettem Bródi János kockázatai és mellékhatásai címmel. Az interjú szövegéhez Bródi János akkor nem járult hozzá, és közösen írtuk át, máig szégyellem, hogy ebben a formában jelent, jelenhetett meg. Később eléggé el nem ítélhető, vagy elítélhető módon beszéltem az interjú készítésének körülményeiről, és ez az, amire az összeállításban Szörényi Levente utal. Amennyiben lehetséges, iratkozzanak fel a Kejfej Jancsi YouTube csatornájára, kövessék a Kejfej Jancsi Facebook oldalát, és hogyha engesztelhetetlen vágyat éreznek, akkor lájkolják is. E-mail címem: Dörö, kisdé, Pont, Janos, a nevem, kukac.gmail.com. Jó szórakozást! pénz után, ha ember minden énekelni azt a dolgot, amit, amit elkezdtek, és egy japulból már föl is nekik, az, az azt jelenti, hogy, hogy ez az ember ez már a 70-es évek eleje. Na, és hát erre mi jut esetek hogy... München. A pillanatról Hát az úgy volt, hogy a megérkezett Londonból ez a szekér a Kárpátia mellé, akkor megmehetették ott állni, és akkor este beüntünk ebből, azért ez irány London. <gül> Igen áll, de nem jutottunk el odáig, mert ez Münchenben van. Mellett. Tényleg ez mint van, félreálltak valami, ez egy autószerelő műhely volt itt is. Hát ott van, aki Igen, Figyelj, ezt Nekem mondod, Hát de, hát épp ezt akarom mondani, hogy milyen szerény cuccokkal indultunk el, érdemes a sportás nézni. De kolbászott rót, potlógot látunk, na egy a lényeg, hogy akkor defekt minden, Ö, akkor egy, egy éjszakától töltöttünk. Én nem tudom, mi, miért egyébként egy defektet tudják cserélni, de valamiért nem, nem működött a dolog, és akkor másnap más indultunk tovább. Azokra a dolgokra emlékezünk, ami összetart bennünket mindmáig. Ugyanis csak akkor leszünk sikeresek, hogyha követjük mondjuk László Attila, Csárli és Horváth Attila, Dalának az üzenetét, akik azt mondták, hogy itthon, otthon vagy, a többi az rajtad áll, ugyanis egyvérből valók vagyunk. Rajtunk áll, hogy azt, amit örököltünk 1100 éve, 33 nemzedéktől, azt adjuk át a következő 33 nemzedéknek. Ez a mi felelősségünk, és elég sokkal jobb időket élünk mint amit az őseink átéltek. És a címé. Szerintem... Szerintem róla mindenkinek van történet. Rajnák Lászlót láttak, egyébként az ifjúsági parkokra igazgatóját. A, igen. <gül> a, ott a, a témlá a parkban, a bergendiék játszottak, oda jött a Rajnák, a rajnák, a a rajockám, rajockám. Mi, gyertek játszani, kaptok törtnek vízni. <gül> Ugye itt látható a rendezőket éppen eligazítja. Nem tudom, hogy van-e van van köztük valaki, akit fölismertek, illetve innen készültek az ifjúsági parkban a felvételek. Én nem tudom. Nem tudjuk, hogy hol vannak a felvételek. A Laci próbált egyébként ennek utána menni. Még. Igazából szerintem az összekötő szövegekre voltak igazán kíváncsiak. Na, hát itt van Rózsi fiatal a kiadásban, a Bergendiről egy, egy fotó, néha elég, ez, a, ez ugye, azt a, a, a tabába készült ez a fotó. A Szovjetunióban ugye ezek megint csak a, a túrák, sokat jártatok akkor, nem tudom, hogy emlékszel erre a helyre. Szóval bármilyen zenének az az értelme, hogy közösséget, kötődéseket teremtsen. Azt az érzést, hogy miénk itt a tér, a kárpát tér. Vagy, hogy éppen kikapcsoljon a világ bajaiból. És azt mondja, hogy ringasd el magad. Vagy, hogy felemeljen. És azt mondja, hogy Száj, száj, száj fel magasra, mert ugye felkelt a napunk. Ugyanis a zene az maga a képzelőerő, maga a jövőnk. Ezt Bartók, Kodály vagy Liszt országában nem is kell hangsúlyoznom. A zene metafora, költészet, ugye, hogy Csóri Sándor, írta, anyám fekete rózsa. Mindenki tudja, hogy az édesanyja nem volt fekete rózsa, hanem egy fekete ruhába öltözött gyászoló néni. Anyám fekete rózsa. És igen, mert egy jó koncerten pontosan ezt érezzük, hogy változnak az évszakok, rossz idők, szép napok, de tudjuk, hogy mindig van remény, és azt mondjuk a zenének, hogy búj hozzám, ne el ha én mennék, ne engedje. Hát ezért nagyszerű ez a kiállítás. Méltó és jó, hogy megvan ez a kiállítás. Mindenkinek azt kívánom, hogy hallgassa, lehetőleg barátokkal együtt sétálva azokat a dalokat, amik itt konkrétan vagy, vagy asszociatíve eszünkbe jutnak. Ezért köszönet és tisztelet a szervezőknek, kurátornak, ezzel a kiállítással újra visszatérnek a lángok, a fények, szívünkkel új remények, mind visszatérnek, régen elfelejtett emlékek égnek. De nem éneklek tovább, mert nem tudok énekelni. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, éljen a magyar kultúra, éljen a haza. Az idővel, ezt... Ö, már Bár a koromra gondoltál? Egyáltalán. Az hát, idővel. ugye az idő az egy olyan faktoriális, amit nem tudunk vált, megváltoztatni. Úgyhogy a helyzethez képest azt hiszem, hogy jól állok az idővel, és nem foglalkozom vele. Amikor azt mondod, hogy jól állsz el, az mit az, az, hogy vannak akik terhelnek a, a, az idősödésnek a periódusai, Engem nem terheltek engem, mert utoljára 30 éves koromban terhelt azt, hogy azt hittem, hogy nagyon megölegettem, de azóta ezzel nem foglalkozom. Láttad-e magadat? Te most mennyi vagy? 76, 77-ben. Most vissza kéne idéznem, hogy én hány éves korodban ismertelek meg, de hát az valamikor olyan 14, 34, hát 35-37 évvel ezelőtt lehetett a Magyar Rádióban. És a el, legkedven, leg, legkedvencebb riportot, amit te készítettél? El, én nem emlékszem rá. szépen, a legkedvencebb riportom tőled az volt, amikor valami pápai húsüzemből, valami Igen. munka aranyfokozatával kitöntetett hentes, mészáros embert meginterjújoltál, és azt hittem, hogy megszakadok a rövést, jó volt. Nem tudom, emlékszel el. szerintem? Én egyáltalán nem, nem, nem emlékszel Ez mikor volt? Hát ez uh, 90-es éve, 90-es éve. Azt ha ha legfelje nem válaszolsz, hányszor voltál igazán szerelmes, hány szerelmed volt nő az életedben? Uh, csak nőkről. volna <sítható> <sítható> Igen, azért mondom. <sítható> hát nem sok, nem sok. Volt uh, hát, talán lehet mondani, hogy négy és zenekarban hány szerelmet volt, vagy a kettő nem összehasonlítható? A zenekar nem összehasonlítható, minden vannak zenekari szerelmek is. Én a Metóban, az lgt és a sportróban tevékenykedtem és tevékenykedek a mai napig. Azt hiszem, hogy sorrendet nem tudunk felállítani. Talán olyan sorrendet, a metró volt a kibontakozás éve, a fiatalok voltunk közlönség annyi volt, mint mi. Utána jött az elvét, ami nagyon profi volt már, és aztán a az skórikról meg megtaláltuk azt a fajta az stílést, amit az egész zenekar követett és jó volt. Elnézést, ha tudatlan vagyok neked, vagy gyereket? Van kettő darab gyermekem van, ezek van ezen egy nevelt lányom, és van öt darab unokám. A gyerekek hány évesek? A gyerekek A igen. A fiam 45 idén, a lányom 41 egy Egyszer megkérdezte a lányom tőlem, ezért is kérdeztem, hogy szeretem-e, ez nem volt olyan nagyon régen, már felnőtt volt, és azt válaszoltam neki, legalább annyira, mint a munkám, és mondta nekem, hogy köszönöm szépen, te jobban szeretted az embereket a zenélésnél? Jó kérdés. Magamból indultam ki Jó sajnos. Jó kérdés. Az igazság az az, hogy nem lehet párhuzamba állítani ezt a kettőt, mert annyira másról szól. Hogyha nem lett, volna, nem lett volna zenélés, és nem lett volna olyan szakmán, amit szeretek, akkor, akkor nem tudom, hogy mi lett volna a szerelmeimmel. És fordítva. Tehát gyakorlatilag az egyik nekem a másikat hozta magával, hogy kitöltötte az életemet. Ez is, az is, és együtt volt a legjobb és a mai napig együtt a Én a metróban nem láttalak, a Skorpióban láttalak, de a legnagyobb élmény nekem az az LGT. Volt, én ott voltam az első talán az első Budai concert, de... Akkor ezek szerint az nem az első volt, mert én az Erkelben voltam. Az Erkel az hanyadik volt. Az később, az az később az volt. Az később volt. Az első a Budai volt, a feneketven tovább. Talán nem, én az Erkerre emlékszem, és ha, ha. arra emlékszem, nem szeretném rosszul megnevezni a hangszereket, mi volt az a kettő, amit egyszerre játszottál. Egy, egy tenorszaxofon, meg egy szoprán szaxofon, egész pontosan. De tudtad, hogy te tudsz ilyen szerepet játszani? Ö, már a két hang szeret. Nem, egyáltalán. Tehát ez annyira más volt, mint ami a metró hát idején volt, és soha nem is fordult elő. Az ember készül arra, hogy megy egy bizonyos irányba, és ha megtalálja önmagát, akkor marhajunk. Ön. Én megtaláltam. Szóval, szóval elég 10-15 éve készültem rá, hogy ebből ilyen meg ilyen zenét akarok csinálni, és én jazzzen nőttem fel, 10-11-es, vagy jazz hallgattam. És a mai napig azt hallgatom a legszívesebben, amikor ilyen kikapcsolódás, hát érzene van, s a Tehát gyakorlatilag ez, ez így megy. Te mindig tudtad, hogy mikor kell fölállni? Öh... Mert hát, mégis elvi kérdés volt neked, hogy nem folytattad az elgétében, és a olyan nagyon sokan... is elvi kérdés volt, az lgt is elvi volt. Én azt hiszem, hogy volt, a, volt olyan bátorságom, hogy két ilyen nagyon népszerű sztárzenek van. A saját elven miatt elhagytam, és csináltam egy harmadik. Én ennek, erre büszke vagyok. Nem tudom, hogy milyen az öreg hentes, többé-kevésbé többé, tudom, hogy milyen megidősödni az én szakmámban. Milyen megidősödni a saját szakmádban? Szarra. <gül> amikor az ember rájön arra hogy amiket így játszottunk oda se figyeltünk, úgy játszottunk azokat most már vagy nem tudjuk rendesen lejátszani, vagy fele tempóban és az ihlet? az ihlet azért kicsit visszamegy mert az ihlethez kell mindig egy egy ilyen affinitás ahhoz hogy csinálom, mert várják ma már nem várják nem, szóval nem írok egy dalt, kinek adom el É, nem? És nem a közönség? Nincs. A közönség az érdekes módon, ö, több generációsá vált az idő folyamán, tehát azok, akikkel együtt nőttünk fel, azok is jönnek búján, És gondolod az okát? Mér? Hát van, aki nem tud jönni, van, aki azt mondja, hogy ő már nem öreg. Nem! És akik, Hogyan történik az ágy, áthagyományozódás? Látod-e magadban a folyamatot? Az áthagyományozódás? Igen? Oké. Okay. Útelágazás. Út az útelágazás, utel, az hogy, hogy történik, ezt nem tudom. Ez kell az, hogy a fiatal generáció megkedvelje azokat a dolgokat, amiket írtunk régen. És ez ma ez működik. itt a Charlie, a Winkler-Májer, ő is egyébként készen, illetve a Hobó. Nem, nagyon szeretem a Csics. Hát a winkler nem annyira ez egy katasztrofámban volt. E, és a hobó raci, épp nézünk valami szöveget, ő írt nekem, jó pár szöveget. Tudni kell, hogy a hobó három évig a volt. Tehát cuccoc. Nagyon szeretem a racit Igen, ezért a fentes igarival szintén. A Csárli, a trombitával, ugye mások azok vitátokkal csajoztak. Te trombita nem? Hogy is volt ez? Valaki kérdezte, egy fiatal ember, hogy gitároszom. Hát persze, gitároszom erre tíz évig trombitáltam. Talán az első zenekar volt a szó, a trombita, meg Sőt, volt el is, hogy meg Sőt voltam is, két bozan és egy trombita. Jó dolgokat játszottunk. Élőbe, a, a kategóriába vetékedtünk, igen, az. Ságer Kupa, igen, Ságer Kupa, volt a metró, Karcsival, mi voltunk az Olimpia, és a Hanyóasszólő, vagy mi volt a dalnak a, neve? a I már nem tudom. A az a lényeg, hogy mi nyertük be. vagyok? Oké, okay, ismerlek. Én egy nagyon vagyok. Az az egyetemi színfaj? Az megvan, megvan a számítógépem címlapján, hogy ne, ne kell keresgélnem. Az a szövegidézet, amikor a, a bródi kimegy az izébe, és akkor nem, nem a kapun nem tud visszamenni, a, mert esik az eső. Az a vége. Nem, nem volt egy jó dolog. De, ez, de jól emlékszem erre. Tökéletes. A cikre? tökéletes. Na, tökéletes, ez egy playboy interjú volt. És ezt el, tettem, ezt el is tettem, mert ez olyan dokumentum, amit muszáj volt eltennem. De És kaptam, bármikor elő tudom szedni. De kaptam egy olyan unikomot is, vagy tokait, amit valaki mástól kapott. Az a beszélgetés, van, az, tudom, az egyetlen egy dologra volt válasz hogy a vudi allen igaza lehet abban, hogy ő annyira felnéz a Marlon brando hogy nem akar vele megismerkedni, mert nem akar benne csalódni. De mi ketten olyan nagyon sokat nem beszélgetünk. Hát Na jó, szóval ez, ez megvan. Um, amikor az egyetemi színpadon a pásztorival egyszer kettesben majdnem szétverték a dobokat, az megvan, vagy törcsön volt ilyen? Hát az a várba is volt ilyen. Az volt egy ilyen uh, zenekari kiállás, amikor a uh, az Oli dobszólót, hát nem tudom már melyik számba volt, egy ilyen dobszóló, és akkor olyan kedvet kaptam, hogy kiúztam két dobverőt és az alsó tamon úgy odaálltam, és akkor hoztam egy alapritmust, és akkor az alatt ő bármit csinálhatott, ha tempóban maradt. De hát én hoztam ott, nem azért, mert tudok dobolni, mert nem tudok beülni egy ilyen, de azért a ritmust azért az ember tudja ütni a Rossz névem vesz, ha azt mondom, hogy én most is rajongok. jó van, Az igazság az, hogy ott van előttem az, ahogy másnap berendeltek az apácai gimnáziumban, mert láttak engem az egyetemi színpadon, ahogy kiabáltam, Igen. és nem lett volna szabadott lennem, tudom, hogy kilenc óra után voltam, 14 éves. Jó. A, a utcában nem voltam. Igen? Azt ön tudja, hogy ön egy is teráldott a tehetség? De nem foglalkozom ezzel. Az egy hát, másik kérdés. Nyilván nem jutottam volna el idáig, hogyha <gül> Amikor a pásztoríról van szó, akkor óhatatlan eszébe jut az embernek, hogy ugye se a pásztori, az Illés Lajos. Igen. Milyen a hiányuk? Hát attól függ, hogy milyen helyzet áll elő, amikor az ember ugye... Van, van egy Facebook oldalunk az Illés oldalunk. De most nem azt kérdezem személyesen. Nem, csak mondom, hogy ott, ott mindig számon tartják, hogy ki, mikor született, vagy mikor halt meg. Én örülök, közül. És akkor az embernek eszébe jutnak a régi dolgok, amikor így előjön valamilyen téma kapcsán. Hát nem tudok ennél sokkal többet mondani, mert, mert hogy mondjam, az, amikor a pásztori meghalt, <coughs> májusban is ez volt szerződésünk Csíkszeredában, akkor beült a fiam a pásztori dob, dob felszerelése mögé, és elkezdett gyakorolni. És így tudtuk megcsinálni az illéskoncertet. Akkor a Lajos még él, és akkor ugye követi a pásztori talajos, is később. Nem tudok, ennél sok nagyon jó barátok voltunk természetesen, de nem tudok, ilyet, okay, ilyenről nem tudok beszélni, hogy hiányzik, nem hiányzik, nem hiányzik, mert nem is játszunk már, úgyhogy. Pont ezt akartam kérdezni, ez lett, a következő, hogy rendszeresen olvasom az önnel készült interjúkat, és adott esetben a borászat, a szőlészet, azok egyenrangú dolgok azzal, hogy valamikor gitáros, énekes, dalszerző volt? Hát én ajra azt szoktam mondani, hogy ha valamiben belekezd az ember, azt minőségi alapon kell csinálni. Tehát én nem sem a szöllőt, nem művelem a szőlőt, másképpen, mint ahogy gitároztam, vagy hogy egy számot írok, vagy ahogy egy... Mi nem Mert nincs már rá ingerenciája az ember Mikor szűnt meg? Hát már ugye a a, alapvetően a szimpani művek, és abból nem egy van, előtérbe kerülése, az kiszorította ezt a... Megsiratta? Mit? Hogy elmúlt? Nem, Én nem sírok. Én. Egyáltalán nem. Nem hiányzik a szimpát? Nem, az se hiányzik. Fájnak a kezeim. Mennyire? <gül> Nagyon. Éppen délelőtt beszéltem a későbbi szemmel előtt mivel jár a megoperálják a jobb kezemet. Azt mondja, hát több hónap ö, ilyen... Na, hát a több hónap, jó. De akkor nem arról van szó, hogy nem gitározok, hanem az ellátmányom, az ellát, maga ellátása is veszélybe kerül. Nem tudom, ezen még gondolkozom. De az, a muzsikálás az szépen, szépen emlékként bekerült a történelem. Közele alp. van azt mondja, hogy 8 szó, a hogy a nyolc mint a hetvelehez. Most leszek 78 áprilisban. Látta-e valaha is magát 77 vagy 78 évesen? Tehát a tükörben néz, gondol-e bármit is? Nem tudom. Én fiatalnak érzem magam lelkileg. Az, hogy az ember hogy néz ki, azon úgy persze lehet módosítani, meg igyekszem azért nem ilyen elzűlőt tarccal bemenni bárhova is, sőt, de, de ennyi. Tehát a, én az életkorral nem foglalkozom különösebben, tudom, másról veszem. Aztáról jel nekem, hogy az ön klasszikus időszakában kérdezték-e önt annyit politikáról, mint most, hogy idősebb lett? E, így nem helyes a dolog. Annak idején a Siófoki szállásunkon, talán az ifjúsági magazin lejött, és interjút készített, és az volt a kérdés, hogy, hogy mi lesz a BIT, Uh -huh. és mi a, mit látok én, mi lesz a folytatás, a, a beat fellángulás, indulat, ahogy ez, ahogy ez létrejött, ez a korszak. És én azt találtam akkor mondani, vissza lehet keresni, nagyon régen volt, hogy még, még lesz a beatből fakadó itt a kiállításon lehet látni, hogy milyen elágazásai és milyen modernebb... Progress, úgynevezett progresszívebb zenébe oltódik bele, és azt mondja, mi lesz utána. Mondom, a fiatalság a politikába találja meg a indulatit. Ezt mondtam, 68 vagyban. Itt a egy fotó. Ez pedig ugye, amikor már kiváltatok, ugye az Ergo és állítólag az a Robigo, én legalábbis ezt a változatot hallottam, hogy ebből van. Tehát amikor neked távozni kellett a Ungáriából, vagy akkor utána hozta ezt létre. Itt annyi, a, a, tehát hogy még nem volt fellépésünk, a, a zászló meg volt, a, a zászlón a betűtípus még nem volt meg, és nem voltak gidák. Egy, egy ilyen legérlányot rejtett valakit, ahol Lólyozsik, de egyébként még nincsenek egy gidák. Ez kint van egyébként a kiállításon és Ez pedig már 90 van, meg amikor Ugye, a nyoljszones -an érek Antály -ja, ide átlépünk. Bizottság együttes a fal előtt, tehát nyilván mindenkit nem is lehetett kitenni a falra, tehát itt csak a, ott csak a Vahon van, a Felugosi, a Laca, illetve az Öcsike, a Hevzámbó. Péter, láttalak itt igen. Ez egy korai URH, illetve tulajdonképpen a nagyon rövid ideig létező urh a. Mikor készült ez a kép? A készült, azt tudom. Igen, ez kis van vagy az URH az összesen a nyolc koncerten át létezett. A téli nappalfordulótól, az őszítről a tavaszig, tehát fél éves zenekar volt, csak kiadatlan a lett belőle. Ez az a záróbuli, ahol ez az utolsó koncert volt a Kasságban, ahol a Bárdoságival nyílt színen összeházasodtunk, egy x nevű ö, beszélő zseni adott össze bennünket, és akkor én átléptem a Kontrollcsoporba. Tehát ez, ez egy fél év volt, de lett. Mennyi hát elről áthatom, egy nem tudom, hogy a olyan Adama igen, aki a később aztán filmelvező lett. Az Európa kiadónak az egyik felállása, ugye itt a másik János is látható, aki csetanással kezdte, és egyébként meg a jazz világából jön. Gyenőről egy másik fotó, Attila, hol van Grand láttam itt. Ez egy 78-as kép, igazából nem tudom a történetét, tehát hogy nem a nem BHK koncerten készült, az biztos, pedig ekkor már létezett a bhk Ez viszont BHK koncert. CPG, ugye ők voltak azok, akik nem is annyira a zenei legnyit, inkább a mentalitással, meg a hozzáállással, meg hát az Erdős Péter dalokkal ki a biztosítékot, segényeket le is Milyen kiállított legendának lenne? Jó. Mi a jó benne? Azt, hogy nem, nem múlt el. Nyomtalanul. Felvetődött az ellenkezője? A, nem. Nem, de, de az ember mindig azt gondolja, hogy, hogy, hogy nincs igazán megbecsővel. Ami, ami, az mit el... jelent, hogy nincs igazán megbecsülve? Az, hogy, hogy abból a korból jöttünk, ahol, ahol ez egy, egy lesajnált műfaj volt. Hát nem volt egy kortás, ezek a szavak nem voltak. Annyira kor... ajongód volt, mint égen a Ma... csillag, és mégis az elismerés hiányzik. Ja, most nem, most már nem. Össze Akkor nem. is, hát. De így, figyelj, egy művész az, az, mindig, az, az mindig többet gondol magáról, szerintem. Te mennyit gondoltál, vagy mit gondoltál magadról? Én ennyit gondoltam. Én azt gondoltam hogy Amit a jelen inkább megadott, mint a múlt? Én azt gondolom, hogy, hogy, a, hogy én mindent a Istennek köszöntek és ez nem egy ilyen, ilyen vallásos szöveg, hanem úgy gondolom, hogy például most 69 éves vagyok, mert el is múltam, és Tudtam csinálni még egy, egy sráget az Úr Istent, egy fiatal duett dúóval, akik, akikkel együtt egy 40 milliós nézettséget, ha most csak a ízét meg, meg a, a, az év dala, kislemeze, minden ellet. Számítanak fiatal, a számuk? Nagyon. Nagyon, mert az egy, az egy mérhető dolog, tehát az például, hogy egy, tavaly csináltak egy sportcsarnokot és 15 éve nem voltak a sportarenában annyian, és 13.500 ember. Ha megnézed, hogy egy átlag jegy az 15.000 forint ma, akkor azt mondtad, hogy 13.500 embernek annyian voltak, de megész Két órára 16.000 forint, vagy átlagá 16.000 forint, megélsz annyit neki. Elővegye. És ha elviszi a mennyasszonyát, vagy a, a szeretét vagy a szerelmét, vagy a keveséget, akkor ez már 30 ezer folyannál több. Tehát, hogy ezek azért már olyan látható. De szám. most valójában arról beszélünk, hogy te főfoglalkozás zenészként meg tudtál érni abból, amiből ki tudja korábban azt hitted, hogy nem. Nem, én soha nem gondoltam, hogy, hogy ebből meg lehet én vagy meg kell élni, vagy én ebben nem gondolkodtam. Tehát a papám énekes volt, és a, a, a, azt... Vénekes, és láttam, hogy ez nagyon nagy ez műfagy. És aztán látom, hogy a papámat, papám elkezdi a Haknit gyártani, és én Hakni király lesz, édesapám. És mikor nekünk a négy tagó rosszul mert akkor bejelentkeztem rá, hogy apa, nem viszelel, hogy kicsit én is doboljak. És akkor egy zongoristával, mondjuk a Wolf Péterrel, Wolf Katélyesapjából doboltam a zongorázat, és akkor kísértem olyanokat, mint a Latabár, lement, és akkor most Zárévámosi házaspár jön, igen, és még Kordagyör és jön, és, men, és utána egy varázsló. Szóval, hogy, hogy ebből, aztán, ebből aztán, és mindig kértem a konferenciát, hogy nem mondjátok neve nevemet, hogy hungadj együtt, és rosszikadok, ezt nem mondjátok életet. Mert cikmű volt, gáz volt, de pénz, Akkor nem nagyon szették a fenyei miként, és akkor kevés Van-e hiányérzeted? Nincs. Magyarország, ez az ország, senki nem beszél ezt a nyelvet Magyarországon kívül, de nem. Nem mindent elértél. Elértél, igen? Igen, igen, és talán az, hogy ahogy megéled, boldogan éltem meg, és ma is azt csinálom, amit csináltam 15 éves koromban, amikor elkezdtem, hát ma is ott vannak a jó egy jó, nagy házamban, és akkor ott van a zongora, ott van a tizék, és akkor... Bemeljek, reggyelezem, ott kávét iszom, el kellene menni a templommal, már ott van a gitárban, amit játszom, nézem a tévét közben, és mindig, és körülveszem magammal, azokkal a társakkal, magamat alhozok a társakkal, akikkel együtt meg tudtam nyilvánulni a világ felé ezek a hangszereik. Úgyhogy én boldog ember vagyok. Te vagy a lányom egyik hazai kedvence. Igen. Igen. Vannak, hogy puszilen, puszil a kárgál. Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy milyen hovatatlannak lenni? Milyen kiállítási tájnak lenni? Ez nagyon érdekes, mintha nem ide tartoznék. Igen. Egyébként, ami nekem most megdöbbentő itt a tárlatvezetés alatt, hogy, hogy szinte nem is ö, foglalkoztak a lányokkal. Csak, mintha csak fiúk lettek volna abban az időben. Mi akkoriban filmeztünk, külföldre jártunk, fesztiválokon vettünk részt, Magyarországot képviseltük. Nagyon furcsa, hogy visszanézni, és az a furcsa, hogy hogy eltelt út egy pár éjtizettel, mintha csak ma lenne. Furcsa, szóval. vagy jó, vagy rossz? Én azt hiszem, hogy inkább rossz. Mi a rossz benne, hogy az élet? Nem, hanem az eszünkbe jut a sok uh, furcsaság, amit akkoriban el kellett szenvednünk a hangremeznyátóvállalattól, az útlevélmentességektől. Szóval inkább, inkább, mert a dalok azok önmagukért beszélnek. Szia, Sok... Meg se ismersz. Szia, ne, bocsánat, csak interjúzunk. Uszik. Hol is tartottam, bocsánat. Utlepelnél. Igen. Igen, szóval inkább érdekes módon azok az idők viszont. Irídli a amit... mostani fiatalokat? Kesi? mostani fiatalokat? Nem, hogy egyáltalán. Szurkolok nekik. Szurkolok nekik, legyen ő sok olyaság. Azon lehet hogy lehet, hogy, a, lehet, hogy a, nem leszek a játék ami társadal fesztivál keretén belül indultam. Én azt látta, hogy Igen hogy az minden csak nem tanultam. Egyáltalán nem volt pánzdal, és az én berobbanásom a kevődött. Ez az egész, mert az annyira formagontó volt, majdnem azt mondtattam, hogy avantgard volt a maga világában, de uh, furcsa most végignézik, hogy hogy mennyi fiúban van és milyen kevés lány volt ebben a szakmában. De ez a fő üzenet? Nem, mert a fő, másodszor fő üzenet az hogy, az, hogy írjanak sok saját slágát, mert az zenére mindig szükség van, akkor is. 55 évvel ezelőtt, és most is nagy szükség van, mert a, a fiatalok jelentik a jövőt, tehát önélkülük nézzenek. Hallgatom az mostani zenéket is. Indik megkérdezni, nagyon Igen, indik persze.